Surja, El Hujurat, Medinase, 18 varje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit O ju që keni besuar, mos nëzitoni para urdhërit Allahut dhe të dërguarit të ti Dhe ki e një frikë Allahun Vërtet, Allahu, dëgjon gjithë shka dhe është i gjithë di shëm O ju që keni besuar Mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e profetit Dhe mos i flisni ati me zëtë lartë Si që bëni me njeri tjetrin Në mënyr që të mos ju humbin dhe pra tuaja Pa endjer ju fare Vërtet, ata që ulin zërin në prani të të dërguarit a Allahut Janë njerëzit, zemrat e të cilve, Allahu i ka kalitur për besim e për kushtim, për ata ka falje dhe shpërblim të madhë. Vërtet, ata që të thërasin ty o Muhammed me zëtë lartë nga jashtë dhe omave të tua, shumica e tyre nuk marrin vesh. E si kur të duronin, derisa ti të dilje jashtë të kata, Do të ishte më mirë për ata, por Allahu është falës dhe më shiruës. O ju që keni besuar, nëse ndo një njeri i pandershëm, ju siel ndo një lajmë, si gurohu një mirë, në është i vërtet, për të mos i bërë dëmë ndo kujt pa dashje, e të pendohen i pastaj për atë që keni bërë. Dhe të dini se mi disjushë. Gjendet i dërguari i Allahut Si kurajit ju binde juve në shumë gjëra Ju do të kishit pësuar Por Allahu ju a ka bërë të dashur besimin Dhe ju a ka zbukuruar atë në zemratuaja Ashtu si që ju a ka bërë të uryer mos besimin Shthurjen dhe mos bindjen Pikërisht ata janë të uvëzuar i drejt Me mirësin dhe hirin e Allahut Allahu është i gjithdishëm dhe jurët. Nëse dy palë besimtarësh bëjnë luft midi styre, pajtojnë i ata, por nëse njëra palë sulmon tjetërën, atëherë luftoni kundër sulmuesit, derisa të kthehet në urderat e Allahut. E nëse kthehet, atëherë pajtojnë i ata midi styre me drejtësi dhe pa anësi, sepse Allahu i do ata që veprojnë me drejtësi. Në të vërtet, besimtarët janë vëlezër, andaj pajtojni vëlezërit uaj midi styre, dhe kjeni frik Allahun, në mënyrë që ju të më shiroheni. O ju që kjeni besuar, asë një burë për e jush të mostalet me burat e tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se a i, gjithashtu. As një grua të mostalet me gratë të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Mose në nëshmoni dhe mose që sëndisni njëri tjetrin me nofka të këqia. Sa e shëmtuar është të thiresh me emër të keqë pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen janë vërtet keqë bërës. O ju që keni besuar. Më njanoni shumë dyshime, se vërtet, disa dyshime janë gjuna. Mos e spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetërin. Mos valë dëshiron doku shprejushtë të hajë mishin e vëlajtëve të vdekur? Sigurisht që ju do t'a urenit këtë? Ki e një frikë, Allahun. Me të vërtet, Allahu është pranue si pendimit dhe më shirë plot. O njerëz, në të vërtet, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëm popu jefise për ta njohur njeri tjetrin. Më nderuari prej ju shtek Allahu, është a i që i frikësohet më shumë ati. Vërtet Allahu është i gjithdishëm dhe për atë asgjë nuk është e fshet. Arabët e shkretë tjërës deklarojnë, Ne besojmë, thua ju Ju nuk keni besuar Por më mirë thoni, ne për ulemi Pas i besimi enden nuk a hyrë si duhet në zemra tuaja E nëse i bindeni Allahut dhe të dërguarit të ti Nuk do t'ju paksohet asgjë prej veprave tuaja Sigurisht, Allahu është falës dhe më shirë plotë Besimtar të vërtet, janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e ti dhe pastaj, nuk dyshojnë, por luftojnë në rrugën e Allahut me pasurin dhe jetën e tyre. Këta janë besimtar të sinqertë. Thuaju Val A do të njuftoni Allahun për the në tuaj, ndërko që a i Di gjithë shka që përmbajnë Qijet dhe toka? Allahu është i dishëm për qdo gjë Ata e quajnë si favor për ty Që kanë pranuar islamin Thua ju Mos e quajnë si favor për mua Se keni pranuar islamin Për kundrazi Allahu ju ka dhuruar mirësi Dhe ju ka uvëzuar në besim Nëse ajo që thoni është e vërtetë Allahu i di fshehtësitë e qijevë dhe të tokës Allahu i sheh të gjitha ato që bën ju